Шкода, новий рік зупинив справи, і Олеся сіла перебирати домашній скарб, старі мамони речі, старі батькові речі, посуд, ложки, ножі, виделки, давні фотокартки, рояль. Куди це все? Чи варте кохання цього всього? Але, як писав її давній коханий поет Володя, світ тримається на божевіллі, як задурене світло вимлі, на гіркому ламкому гіллі, як той дух у слабкому тілі. «Як ти хочеш, готівку чи через банк?» запитував Іван. «Тільки через банк. Тоді буде повільніше. Ти все? Назавжди?» Олеся не зрозуміла. Якщо ні, давай я тобі куплю маленьку квартирку на лівому березі. А то на яку адресу ти відкриваєш рахунок? А треба адресу? Добре, що ти зустріла мене. А то хто б тобі усе це зробив? І ось нарешті, після численних підписів, зроблених у присутності численних осіб у численних офісах, Олеся отримала кредитну картку, і в темряві повернулася до свого нового дому. Притулилася обличчям до темного скла. Стіни затремтіли від зимового вітру. І Олеся подумала про Жан Марка. Як він там у своїй кімнатці на Монпарнасі. Роже і Яна на Новий рік були у Парижі, бачили Жан Марка. Роже дав Олесі його адресу, розповів, як діти до того провулку від метро Распай. Нарано Олеся пішла до туристичної агенції, замовила туристичну візу. За три дні прийшла за квитком. Їй сказали, що візу зроблено через посольство Нідерландів, тому варто летіти через Амстердам, а там пересісти на інший літак або на потяг. Теж дуже зручно і швидко. В аеропорту Схіпл Олеся отримала в автоматі кількасот гуденів. А взяла таксі до залізничного вокзалу. Перший експрес до Парижа завтра вранці. Олеся вийшла на вокзальну площу. Валіза дуже легенька, вона йде пішки. Прямо широчезний дамрак. Грає Катеринка Горять ранні зимові вогні. І хто б міг подумати, що так раптом опинися в Амстердамі. Вона йде ліворуч, там замість бруківки вода. Жан Марк казав, що не любить голландців. Мовляв, вони занадто обережні і нешляхетні. Але їхній Амстердам це і правда щось неймовірне. Олеся витягає карту міста, яку їй дали в туристичній агенції, знаходить найближчий від вокзалу готель на вулиці, чи то в них не вулиця. Сінгел Маленький готельчик на шість кімнаток Залишає речі, знову виходить на вулицю Стає біля кам'яного парапету якогось із каналів Її лихоманить, в неї тремтять руки, губи, стукатять зуби А в роті відчувся смак крові Мабуть, прикусила щоку чи язика Заспокойся Заспокойся, ти й сама цього хотіла. Світ тримається на божевіллі. Вона пригадала останні дні в будинку, де вона народилась, виросла, і якого в неї вже нема. Сиділа на підлозі, розбирала речі, не брала слухавки. Не вимикала телефону, бо чекала дзвінка з Франції реагувала тільки на особливі міжміські сигнали. І таким чином на неї трапила батькова двоюрідна сестра, яка телефонувала з Боярки. Міжміські сигнали всі однакові, чи з Парижа, чи з українського містечка. Стара жінка розпитувала, коли роковини по батькові. Чи не треба прийти допомогти накрити стіл? А як там її учні, в яких вже закінчилися зимові канікули? Як їхні мами і бабусі? Її рояль страшенно розстроївся, коли його затягли до зали музичної школи. І заводшка Рита Гаврилівна була дуже незадоволена. «Що то за подарунок такий? Спочатку розшукуй гроші, щоб його доставити». Тепер шукає, щоб настроїти. В готелі на Сінгел Олеся не змогла заснути. Такого з нею ще не було, щоб за всю ніч не задрімати ні на хвилину. Декілька разів ставала, щоб зачинити чи відчинити віконниці, але нічого не допомагало. А вранці, сидячи з філіжанкою кавою в залі для сніданків, думала що воно буде за декілька годин. А втім, назад дороги немає. Так, назад дороги немає. Експрес «Амстердам-Париж» прибув на каре де Рест. Олеся розшукала вхід до метро. В неї було декілька паризьких квиточків, маленьких давніх талісманчиків, Подарованих дуже давно кимось із друзів, хто бував у Парижі, доїхала до площі Італії. Там пересіла на іншу лінію, яка вела прямо до Роспай. І ось той семиповерховий будинок, де тепер живе Жан Марк. Консьєрж запитав, до кого вона, і коли почув, то вказав на східці Ліфт домсьє, дартуа не ходить. Ліфт взагалі підіймався лише до п'ятого поверху. А далі вгору сходинки зі звичного під'їзду житлового будинку виводили у довжелезний коридор з убогою лампочкою і багатьма дверима по обидва боки.